Що звіщає майбуття про свої часи, а що звіщають слідчі? П'ятнадцять віків Києва, хто тут жив, про кого зосталася пам'ять полум'я часу, марнослав'я, а Київ не помічає навіть тих, хто в'їздив у нього, а хто виїздить? Гай-гай. Твердо хлібу хотілося бути балакучим, як школярею. «Чи знає начальник київської автоінспекції?» «Хто виїздив із Києва у IX або XVII столітті?» – спитав він у водія. «Тоді ще не було автоінспекції», – хмикнув той. «А може це просто вище його освіченості?» – знати таке, – не відставав Твердохліб. «Станьте королем або президентом, тоді він вас помітить», – добродушно порадив таксист. Твердохліб їхав так. «Ельвійська площа, Велика Житомирська». Тоді площа, яка з часів Ярослава Мудрого перебудовувалася і перейменувалася тисячу разів. Далі вулиця Паризької комуни, з неї на жовтневої революції площу, яка обтікає хрещатик вервечками фонтанів і переливчастим блиском шліфованих граніттю. Сам хрещатик, що вигинається звільно, повторюючи звивини древнього ручею. Ще одна площа на яку восени 43-го влетів перший радянський танк гвардії старшини Шолуденка до філармонії, яка, на щастя, ще досі якось випристає щипких рук архітекторів-ламальників і до фонтанів, яких уже немає. На площу з білим, як небесна хмара, філіалом музею Леніна, готелем Дніпро і загадковим зеленим мороком Володимирського ЗВОЗУ. Те, що щоразу постогнувало, що цей узвіз звучить для неї як «Весна священна» з травинського. В землі, акцентовані тихим акордом струнних і флажолетів, тихі сигнали валторни і труби, сповіщають про жертву, яку треба віддати землі. «Вниз і вниз, і ліворуч від тебе, здіймається до самого неба золотий схил Володимирської гірки», князем-хрестителем на горі, а правобіч ще крутіше б'є в небо тисячами тонн нержавіючої сталі аркаво з'єднання. Внизу перемальований у веселі барви часів сковороди поділ і площа, яка зберегла ще свою царсько-фельд'єгерську назву Поштова, де в церковці ночував Кобзар, повернувшись на Україну в труні повитій червоною китайкою зберегли тої церковці. А багато ти назберігав? спитав себе твердо хліб голосом Леся Панасовича. А від поштової, від річкового порту з білими безпалубними пароплавами, по набережному шосе, вздовж Дніпра, за течією могутніх вод, пролітаючи за пацьорані будиндустрії передмістя, вриваючись з обіймів Києва на широку волю, на простори. Золоті лісові шепоти налоно. Твердо хліб сам собі не вірив, що зміг одважитись на такий вчинок. Щоб упевнитися в тому, що все відбувається насправді, сказав На лоно природи. Таксист не розчув або не збагнув одразу. Що? Налоно природи, повторив твердохліб. Яке лоне? Які кульбабки? свиснув воді. Знаками обставили всі дороги на півсотні кілометрів від Києва. Не в'їдеш у ліс, не під'їдеш до Дніпра, скрізь стирчить цегла. У школі колись феодалізм проходили, так оце в нас таке саме. Там заводські пансіонати, там спортивні бази, там банк, там футболісти, там мотоциклісти. А на морі що робиться? Нікуди не поткнешся. Скоро всю землю розгородимо. Твердо хліб промовчав. Він за це не відповідає і взагалі ні за що не відповідає. Скинув із себе всі обов'язки, визволення на 26 днів для південного комфорту, для машинам чела твердо хліба далі й далі. Він занурювався в глибини лісів, проникав під їхні вічні склепіння, і темніче музика Києва тисячоголоса розблунювався в його крові, розплачуючись. Смолницький підморгнув шоферові. «Так феодалізм?» «По-моємо, – сказав той. «В школі ж проходили». Біла колонада, два портики, замикають її широке віяло з обох боків. За колонадою, далеко в глибині, за клумбами і широкими роз'їздами асфальту, таке саме віяло білого триповерхового довгого, вигнуто як ковбаса корпусу з лоджиями. І теж з двома вже й гетьку медними портиками на торцях. Божевільна циркумфлекція нездарного архітектора Циркумфлекція Слово влізло в голову, нагадуючи якісь палацові ансамблі чи що. Твердий хліб, загалом кажучи, міг вважатись ерудитим у безлічі галузи. Трикотажі порцеляна, сквої, паркове мистецтво, вирощення хліба і годівля свиней, виробництво м'ясорубок і соління грибів, усихання апельсинів і, взагалі, цитрусових, його обробка благородних металів, радіотехніка і хірургічні операції, щим тільки не зіштовхувало його життя. І скрізь треба було знати, знати і знати. Він утомився від знання. А тут це циркумфлекція. Він любив лише прямі лінії, не переносив ні зигзагів, ні викривлень. Південний комфорт зустрічав його дугами, віялами, виганами. Циркумфлекцією. Та хіба все це не було зображено на його путівці? Він дістав путівку, глянув на неї, покрутив у руках. Зображення розмазане, невиразне і дрібне, а тут гнітило масштабами. «Куди мені з цією путівкою?» – і спитав жінку в колись білому, а тепер невиразного кольору в халаті і в такому самому покучмленому парику на голові. Жінка виходила з парадних дверей на зустріч твердохлібові, мов би ж його чи що. «Новенький? До директора!» – махнула вона рукою собі поза спиною. У нас сусід до директора!» Директора можна було б записати до розряду стандартних київських директорів кінця ХХ століття. Він був спортивний, пристойний і люб'язний.